Бот нахилив голову. Нахилив штучно, так ніби якась невидима рука схопила його за шию і тицнула носом у листок А4. Чоловіки напружилися, зіркаючи то на бота, то на екран. Воно мовчало. Зате бот звів голову і кілька разів не сильно смикнув руками, намагаючись розвести їх у бік. Кілька разів смикання повторилося. Бот намагався викрутити руки за спини. Ріно, дивлячись на малюка, озвався Тимур. Звільни йому руки. Десь за спиною українця застагнав Штайрман, відсуваючись ближче до виходу. Ти добре подумав? Звів одноборово хетхантер. По-моєму, ідея лайно. Так, подумав. Хетхантер неохочий розкрутив петлю, що стягувала за п'ястки бота. Той схилився над столом і почав водити пальцем по аркушу. Рухи були різкими, механічними. Лаура та Ральф аж роти порозявляли від хвилювання. «Дайте мені маркер!» – вигукнув Тимур. «Швидше!» Тіана Емерсон, покопавшись у шухлядах з канцелярським начинням, Знайшла чорний маркер і перекинув його Тимуру. Хлопець, знявши ковпачок, поклав фламастир перед ботом. Малюк перестав водити пальцем і втупився у предмет, який йому підсунули. Він не знає, що з ним робити, неголосно підказав Ральф. Тимур узяв маркер до рук і кілька разів черкнув ним у кутку листа, показуючи, що той малює. Бота аж пересмикнуло. Він вирвав фломастер з рук програміста. Затим швидко, не відриваючись, накреслив такий самий за розмірами рівносторонній трикутник, симетрично перевернутий відносно першого і взявся його замальовувати. Менш ніж через хвилину зображення стало подвійним. Лінії були ідеально рівними. Ту частину, що була надрукована, від тієї, яку домалював Бот, можна було відрізнити тільки завдяки тому, що чорний колір маркера ледь відрізнявся від чорної фарби принтера. Бот сформував геометрично правильну шестикутну зірку – зірку Давида. Хетхантер витягнув шиїв, сконфужено, розглядаючи малюнок «Що це за фігня?» заревів він вепрячі очі велетня полізли на лоба «Цей гівнюк хоче сказати, що він єврей? Та вони знущаються з нас зіли половину людей в атакамі а тепер скиглять, що вони євреї а ми, значить, срані фашисти, так?» Гріно побагровів і бризкав слиною «Штаєрмане, ти де?» Підходь, поздоровкайся з родичем, твою маму. Тимур відчув, як щось стехнуло під серцем. Аж холодок пішов по грудях. Штайрман несміливо гризнувся. Хетхантер щось заволав до нього, але програміст нічого не чув. Його рука потяглась до аркуша, який знайшли в кімнаті Вадима Хорта. Він вилупився на химерно покручену лінію, відчуваючи, як мороз перемістився з грудей на спину. Це не карлючки. Це Тимур напружився. Стиснув пам'ять, мов, простирадло, яке викручують після прання. Він десь бачив цю лінію. Він вивчав її, бо вона володіє... Специфічними властивостями. Це було в університеті. Ні? Значить стикався, коли студіював програмування. Він гнався за спогадами, хапаючи їх, віддираючи від темряви. І тут, ні звідки, у мозку проступила. Крива пеано! Тяна, чи не могли б ви передати мені олівець, і аркуш паперу відсутнім голосом попросив Тимур. Він боявся поворухнутись, знаючи, що ниточка спогадів може вислизнути з рук. Бразилійка виконала прохання, діставши шухляди акуратно загострений олівець і чистий аркуш А4. Програміст поклав аркуш перед собою і втупився в незайману білість. Зі сторони він гадував зосередженого медіума на спіритичному сеансі. Насправді хлопець гарячково згадував. Будь хто, дотичний до 3D-графіки, має досконалу зруву пам'ять і геометричне мислення. Хай би як старався, Тимур не міг явно пригадати, що з собою являють криві пеано, але він міг почати їх малювати. І таким чином відновити в голові необхідну інформацію. Закусивши нижню губу, українець вибудував квадрат, користуючись пластиковим килимком для мишки замість лінійки. Верхню сторону на око поділив на п'ять частин точками, далі, спираючись на другий та четвертий відрізки, накидав два менших квадрати. Перший з яких лежав за межами фігури, а другий – всередині неї. Ті самі дії повторив для інших трьох сторін. Потім, перевернувши олівець, витер гумкою відрізки, якими маленькі квадратики дотикались до великого. Отриману фігуру Тимур гарно навів олівцем. Ти готуєш наступне зображення? Присунувшись, зацікавився Ральф. Хлопець не відповів. Малювання поглинуло його, решта функцій мозку поблякли, кінчики пальців поколювали, з них виливалось давно забуте знання. З кожною стороною отриманої фігури Тимур почав повторювати ті ж дії, що із сторонами квадрата. Розбивав її на п'ять частин і домальовав ще два менших квадратики – один зовні, другий – усередині. Тимур відчував фантомне свербіння у потилиці, розуміючи, що опинився за крок від розгадки. На якомусь етапі він зупинився, не закінчивши промальовувати квадратики по всіх сторонах. У тому не було необхідності. Чверть фігури лишалася без змін. Натомість хлопець взявся збуджено стирати відрізки, спільні для малих квадратиків і основного контуру. Зрештою, він отримав, що хотів. «Нічого не нагадує?» Тимур підклав листок до Лаури та Ральфа. Француженка роззявила рота. Це ж, воно геть таке саме, як на листку з кімнати Хорта. Так, погодився українець, Хорт непроста її намалював. Але що це? Самоподібна крива пеано, виродок у класичній геометрії. Я міг би продовжувати побудову до нескінченності, дроблючи сторони. При цьому скільки б я не наближав криву, вона завжди виглядатиме однаково. А чому виродок? Після перетворення площа фігури, обмежена кривою, не змінюється. Один квадрат вирізняється, але тут же такий самий додається. Зате довжина, ламаної на кожній ітерації, зростає в 1,8 рази. Якщо продовжувати перетворення, крива безмежно зростатиме. Через це виникає парадокс лінія нескінченної довжини обмежує фігуру цілком конечною площею. І що з того? І головне, навіщо це нам втрутився в розмову Ральф Дуренберг. Тимур перевів погляд на зображення, вимолюване ботом. Він усвідомив, що то ніяка не зірка Давида, то сніжинка коха на другій ітерації. Один, з найпростіших фракталів. Попервах Тимур не повірив, що все аж так просто. Українець смітнувся до комп'ютера, де все ще був розкритий коралдрайв і почав малювати. Лаура та інші здивовано й мовчки спостерігали. Спершу програміст перетворив трикутник на шестикутну зірку, як це раніше зробив бот. Потім кожну зі сторін отриманого багатокутника – Поділив на три частини. До кожної середньої ланки приліпив різносторонній трикутник з довжиної сторони, втричі меншою за сторону зірки Давида. Нутро заповнив чорним кольором. У результаті вийшла фрактальна сніжинка Коха на третій ітерації. Тримтячими руками Тимур пустив зображення на друг. Сам забрав аркуш із принтера і підсунув до бота. Якщо його здогадка правильна, то малюк мусить зобразити наступну. Тимур дивився перед собою, відчуваючи, як волосся стає дибки. Химерно стискаючи маркер, бот нахилив обличчя до аркуша і старанно домальовував маленькі трикутнички на кожній зі сторін запропонованої фігури. Через дві хвилини бот завершив зображення – Перед Тимуром постала четверта ітерація трійкового острова або сніжинки Хельге фон Коха. – Повірити не можу, – пробубнів Тимур. – Воно працься від фракталів. – Що то біса таке, – почухав голову Ріно, підозріло зіркаючи, на дернацьку багатокотну зірку. – Фрактал. Фр – Фрактал? – Так. Хетхантер кумедно насупився. «Це якась радикальна течія сатаністів?» – здогадався він. Тимур не стримувався і перснув. «Та ні ж, бо малюнок фрактальний і крива пеано також фрактальна. Фрактали – це такі фігури, що повторюють самі себе при різних масштабах. психоістоті подобаються фрактальні зображення». «Але чому?» – запитала Лаура. Програміст стинув плечима. Спитай щось легше. Я не знаю. Та все ж. Ну, фрактальна геометрія описує форму складних природних об'єктів, таких як турбулентні вихори, кровоносна система, дерева. Можливо, воно вподобало ці малюнки, бо бачить у них базові принципи організації світу. Фрактальна геометрія також має пряме відношення до теорії хаосу, допомагаючи під час візуалізації та аналізу нелінійних процесів. У них у головах, хлопець тицнув пальцем на бота, що горбався по той бік стола, рої наноагентів, які за своєю суттю є типовою хаотичною системою. Можливо, психоістота бачить щось споріднене в тому хаосі, який, ну, криється у фракталах. Тимур затнувся, усвідомивши, що його ніхто не розуміє. Він і сам заплутався. Словом, мені здається, воно дивиться на фрактали, наче у дзеркало. з діла, говорить», – підтримав його Алан Грінлон. «Серед учених він єдиний мав уявлення про фрактали. Щось у цьому є». Ральф Доренберг почесав підборіддя і повторив своє питання – і що це нам дає? Тимур поклав долоні на клавіатуру, з'єднану з передавальним пристроєм, і настручив. Це ті малюнки, які показував Хорт. Малюнки прості, Тимуре, вони не цікаві. У мене є інші складні. Де вони? Показуй. Тимур запитально зиркнув на нейрохірурга. Мені потрібен інтернет. Канадець Кивков дав зрозуміти, продовжую, головний комп'ютер був підключений. Хлопець пересів, запустив веб-браузер, зайшов у Google і ввів Chaos Pro 4. Колись він бався цією утилітою, вивчаючи фрактали. Через секунду інсталяційний файл програми вже завантажувався на робочий стіл. «Я скачую генератор фракталів Chaos Pro. пояснював програміст, поки тривало завантаження. Це невелика прога. Програмне забезпечення, чи є ліцензійна угода, не вимагає виплат правовласнику безплатні програми з інтернету. Ця прога здатна створювати неймовірні за складністю фрактальні зображення – Хочу подивитись, як психоістота відреагує на них. Хорт теж займався графікою, зауважив Ральф. Ти думаєш, він не показував їх ботам? Чи це щось таке, про що Вадим міг не знати? Звісно, Хорт знав. Більше того, я певен, він хотів їх показати. Але довідавшись про існування психоістоти, він чомусь вирішив не розказувати про неї Кейтару. Через те у хорті не було інтернету, а вручну можна намалювати лише кілька найпростіших фігур. Та й не вдасться наблизити. Зате Чаоспро дозволяє будувати чимало каверзних фракталів. Зараз побачте. Програма була невеликою за об'ємом. Інсталяція зайняла хвилину. Тимур запустив виконавчий файл і за лічені секунди. Створив дивовижну фігуру, яку раніше ніхто, окрім Алана Грінлана та можливо Емельянова, не бачив.